Är inte religion baserad på hat? Nej, tvärtom. Kreativismen är baserad på kärlek, kärlek för den vita rasen. Förutom att vara baserad på de universella och eviga naturlagarna, är kreativism är dessutom baserad på kunskap och, sunt, förnuft, fakta och vetenskap, historiens erfarenheter och lärdomar, logik och reson, och verklighet, inte myt, fantasi, goddrogenhet och vidskäplighet. Vi arbetar för att komplett överkomma vilskeplighet och godtrogenhet och ersätta det med reson och realism.